Endaia ondarribie eta irun artean kokatua den playaundi parke naturalean zaintza lanak eskaz dira. Eguzki eta bidazualdeko lagunak talde ekologistek solatu dutenez, zaintza-gabeziak eta irungorrikotxeak erabilera publikoaren plana onartzeko atzerapenak ondorio larriak izan ditu. Kalteak begibistakoak dira, eta paduran diren hegasti eta animaliek ere pairatzen dituzte. Carlos Murua bidazualdeko lagunak taldeko kidea. Bueno, mi vosotros dut, en meuri chico batean, ya eh barkako ba nere erantzuko dute, baina batez ere e, guke guk dugu de u, ez, la dicha estas que en finia verada ba ardura osoa bakatena, ez, Eta bueno, Ez bakarrik elburu, bueno, elburu ekologikoa alde batetik, eta gero ba, erabilpenaren aldetik ere, ba, berailek eta aukate arduras e, komunikatuan esaten dugu. Ba, parte hartu genuela, duela ja urte bat, eta parte e, bueno, parte hartzea e, urte bat baino gehiago iran duzuela. E, Piskabat... E, erabilpen plana, erabilpen tun publiko plana bat e, zehazteko, pizka bat ba, e, minimizagatzeko ba, jenteak sortu ditzakeen arasuak, ez. Eta, bueno, bah, ohendikan ez da kagu horre ningunan, ez da kagu iningu ez. Ordin, bai alde badetik eta bestetik beh, ba, ardura, ardura osoa esan gogoen eh, ez koherenteari nada. Kalte hauetas gain koipuen edo animali exotiko inbaditzailen presentziaren abaritu dute. Horrek estuarioaren ekologian eragiten duela nabarmendu dute. Gaursey ez gain, ba, bueno, ba ikusi dugu e, fauna renaldetika e, ba, ja, e, arrastoa daudela beste animaliak e, sartu direla e, so tipua direnak eta bueno, azkenean hor e, dauden helburu ekologikoak ba, lortu darrean, ba, pensatzen dugu zarrera e, joaten daritela. Talde ekologisten esanetan txnkkuudi Parke Naturalak berehalako zaintza eta mantendu lanak behar ditu. Hortaz parkearen zaintzeko ardura duten administrazioek neurri eraginkorrak jar ditzatela eskatzen dute.